pista 33 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala pagina 309 Așadar, meteorologia rămâne la nivelul unor astfel de speculații. Se mai pot aminti, pentru secolele 13 și 14, câteva încercări în paranteză făcute pe baza unor observații, dar mai ales cu ajutorul astrologiei, închid paranteza, de previziune a timpului. Sau mai multe descrieri ale unor comete. Astfel, în 1222, gros test descrie apariția unei comete, probabil, Halley, se scrie h a -L -L e y în timp ce Roger Bacon o explică pe cea din iulie 1264 ca fiind degenerată de planeta Marte și că această apariție a provocat la oameni o creștere a bilei, deci a unei indispoziții și a unor stări de iritări și de discordii generale, care au constituit cauza mișcărilor populare și a războaielor izbucnite în această perioadă în Anglia, în Spania și în Italia. În schimb, în secolele 13 și 14, marile progrese le înregistrează optica. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Preocupările de optică erau desigur mult mai vechi. Ghilimele, studiul luminii i-a atras în mod deosebit pe gânditori orientați spre platonismul augustinian și, din două motive, pentru că lumina pentru Sfântul Augustin și pentru alți neoplatonicieni era analogă grației divine și luminării pe care spiritul o capătă de la adevărul divin și pentru că acest studiu era susceptibil de o tratare matematică. Închid ghilimele în paranteză. A mare punct câ mare punct crombaie. Închid paranteza, încheiat notă 1. Izvoarele sale principale erau scrierile lui Aristotel, în paranteză, meteorologica și de anima, închid paranteza, și cele de optică ale lui Euclid și Ptolemeu, precum și cele ale autorilor arabi, în paranteză, al Kindi, al Haitam, Avicena și Averroes, închid paranteza. Filozofii greci dădeau luminii explicații diferite. Pentru Empedocle, lumina era în esență un fenomen de mișcare, propagându-se într-o anumită durată de timp. După Platon, vederea se datorează unei serii de raze emise de ochi în direcția unui obiect. Pentru stoici, percepția vizuală se datora razelor de lumină emanate chiar de obiecte, în timp ce Aristotel susținea că lumina nu este un fenomen de mișcare, ci era o stare de transparență a unui corp, stare produsă de o schimbare calitativă instantanee. Toate aceste teorii implicau propagarea luminii în linie directă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Astfel, Euclid și Ptolemeu au dezvoltat optica până la a-i da un loc egal celui al astronomiei și mecanicii, științe dintre cele mai avansate ale antichității. Ei au descoperit că unghiul de reflexie al unei raze ce atingea o suprafață este egală cu unghiul de refracție. Ptolemeu, care a măsurat unghiul de refracție la razele ce treceau din aer în sticlă și în apă, a observat că acesta era totdeauna inferior unghiului de incidență, dar a presupus în mod greșit că era vor de o proporție constantă. Din aceasta a dedus că poziția aparentă a unei stele nu corespunde totdeauna cu poziția sa reală din cauza refracției din atmosferă. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza, încheiat notă 2. Dintre autorii arabi, mari autoritate și adevăratul magistru al Evului Mediu Occidental în materie de optică a fost Al Haitan, în paranteză 965-1039, închid paranteza. În opera sa intitulată Optica, criticând teoriile anticilor susține, însă eronat că percepția unui obiect este elaborată de cristalin. În paranteză, Everose va fi cel dintre care va recunoaște că organul sensibil al ochiului este retina, nu cristalinul, închid paranteza. El a studiat oglinzile sferice și parabolice, lentile, curcubeul, haloul lunar, aperația sferică și refracția atmosferică, demonstrând că unghiul de refracție nu este proporțional cu cel de incidență. A studiat de asemenea propagarea luminii, iluziile optice și teoria reflexiei. Alhazen consideră că lumina este un fel de foc care se reflectă pe limita sferică a atmosferei ce învăluie globul pământesc. În Despre sfera de foc, lucrarea în care apare prima descriere a unei ghilimele camere obscure închid ghilimele, tratează despre natura focalizării originea culorilor, măritul și inversiunea imaginii și altele. În decursul evului mediu în Occidentul creștin, la fel ca în lumea arabă, domeniile fizicii care au trezit cel mai viu interes au fost optica și mecanica, în paranteză cu toate cele trei ramuri ale acesteia, din urmă, statica, dinamica și cinematica, închid paranteza. În Occident, primul studios important al opticii a fost Robert Grostest. El a încercat să reducă, cum am văzut, toate fenomenele naturale la un principiu unic, lumina. Pentru gross test, lumina este ghilimele prima formă corporală, închid ghilimele, cea care generează mișcarea și toate lucrurile materiale, primul principiu al mișcării și al cauzei eficiente, sau, în termenii de azi, sursa primară de energie. De propagarea luminii depindeau, de pildă, căldura, acțiunea mecanică sau influențele astrale. Gross subliniază analogia dintre propagarea luminii și cea a sunetului, studiind reflexia și refracția. Contribuția sa cea mai importantă la studiul opticii o reprezintă încercarea de a explica natura curcubeului, servindu-se în acest scop de fenomenul studiat de el experimental, refracției luminii printr-o lentilă sferică. În paranteză, prin fenomenul ghilimele, dublei refracții închid ghilimele, în urma pătrunderii și apoi a ieșirii razei de lumină din corpul lentilei. El explică ghilimele punctul focal închid ghilimele, punctul de concentrare a razelor în urma combinării acestor refracții, închid paranteza. Grostest a fost primul dintre cercetătorii occidentali care a sugerat folosirea lentilelor concave pentru a mări obiectele și a le apropia. De asemenea, susținând că lumina și sunetul se propagă în linie dreaptă, el a încercat să elaboreze o concepție geometrică a propagării luminii și sunetului printr-o serie de unde sau vibrații. Când aceste unde luminoase sau sonore întâlnesc un obstacol, ele se extind în direcția opusă, producând primele imaginea reflectată, iar vibrațiile sonore ecoul. Și Roger Bacon explică în același fel propagarea luminii materiale, notând totodată că viteza sa de propagare este cu mult mai mare decât cea a sunetului. Lui i se datorează unele determinări originale, ca de exemplu, cea a distanței focale a unei oglinzi concave expusă soarelui. În procesul percepției vizuale, Bacon a notat că, pe lângă parcursul luminii de la obiect la ochi, în actul privirii intervine, pornind din ochi un fapt nedefinit de natură psihologică. A descris anatomia ochiului vertebratelor și nervii optici mai bine decât toți autorii latini care l-au precedat și a recomandat să se facă disecții pe... Vaci și porci a discutat ghilimele cu o mare bogăție de detalii, condițiile necesare vederii și efectele diferitelor tipuri de lentile, precum și a modului anumit de a le dispune. Elaborând teoria potrivit cărea dimensiunile aparente ale unui obiect, depinde de undiul sub care ochiul îl vede, a încercat să amelioreze vederea. În acest scop s-a servit de lentile plan-convexe. Închid ghilimele în paranteză. A mare punct câ mare punct crombaie. Închid paranteza. Urmândul pe Avicena, Bacon afirma că ochiul are trei membrane și conține trei umori. După el, membrana internă era formată din o retină, o extindere a nervului optic sub forma unei rețele concave, ghilimele cu vene, artere și nervi foarte fini, închid ghilimele, și dintr-o parte mai groasă, numită UVA în paranteză, în terminologia modernă coroida, incluzând și irisul, închid paranteza, la exteriorul coroidei este cornea, în paranteză transparentă, în dreptul deschizăturii pupile, închid paranteza, și consolidativa, conjunctiva. În interiorul membranei interne, în paranteză între retină și uvea, închid paranteza, se află cele trei umori: apoasă, cristalină și vitroasă. Gilimele, umoarea cristalină e numită pupilă și în ea este localizată facultatea văzului, închid gilimele, conclude Bacon, în paranteză care, ca toți contemporanii săi, credea că partea sensibilă a ochiului ar fi cristalinul, închid paranteza. Bacon a studiat și fenomenul curcubeului, notând că apare totdeauna printre nori sau în timp rece și umed. Ghilimele, combinând observația cu teoria astronomică și cu măsurătorile făcute cu astrolabul, a demonstrat că totdeauna curcubeul este de partea opusă soarelui, că centrul arcului, ochiul, observatorului și soarele se află totdeauna pe o aceeași linie dreaptă, că există un raport precis între înălțimea soarelui și cea a curcubeului, închid ghilimele, și că ghilimele, Razele pornind de la curcubeu la ochi fac un unghi de 42 de grade, cu razele incidente ce pornesc de la soare la curcubeu. Închid chilimele în paranteză idem, închid paranteza. Prin aceasta, el a explicat înălțimea diferită a curcubeului după latitudine și anotimpuri. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea și în primii ani ai secolului următor, studiul opticii înregistrează contribuțiile altor doi cercetători notorii. Silesianul de origine poloneză Vitellius se scrie w i, -T -L -I -S, în paranteză circa 1230-1292 închid paranteza, descrie experimentele făcute de el pentru determinarea valorii unghiurilor de refracție. Aluminii prin aer, apă și sticlă, întocmește un tabel notând variațiile concomitente în unghiurile de incidență și de refracție. Face experimente asupra refracției culorilor spectrului solar trecute printr-un cristal hexagonal, încearcă să-și traducă rezultate obținute printr-o serie de generalizări matematice. Scrierea lui Vitellius de Perspectiva a fost una din operele cele mai citite, studiate și discutate de-a lungul întregului Evmediu și ale nașterii, până în secolul XVII, în timpul lui Kepler. În lucrarea sa de Iride, germanul Dietrich se scrie d i fon Freiberg, se scrie fără ieibuierg în paranteză, mâmic.1311 închid paranteza, aplicând metoda experimentală în studiul refracției al curcubeului și al culorilor curcubeului, recunoaște că acest din urmă fenomen se datorează refracției razelor solare în picăturile de ploaie. După Dietrich, o picătură de ploaie trimite observatorului doar o singură culoare, începând cu picăturile cele mai la înălțime, în paranteză roșu, închid paranteza, până la cele mai apropiate, în paranteză succesiv, galben, verde, albastru, închid paranteza, stabilind în felul acesta ordinea culorilor vizibile ale curcubeului. Teoria lui Dietrich va fi discutată în secolul 15 de Regiomontanus, în secolul XVI la Universitatea din Erfurt iar în secolul 17 explicații ale curcubeului analoge celor date de Dietrich vor servi ca bază pentru tratarea problemei mult mai completă, publicată de Descartes în 1637. Mecanica și magnetismul După astronomie și optică, partea fizicii în care explicația matematică a cunoscut cel mai mare succes a fost mecanica, toate operele de mecanică din secolul XIII se bazau pe principiul expus de Aristotel în fizica. Starea naturală a corpurilor este starea de repaus. Mișcarea locală este, ca orice fel de mișcare, un proces prin care se traduce în act ceea ce se află în stare potențială. Este un proces care cere în mod necesar acțiunea continuă a unei cauze. Încetând cauza, încetează și efectul. Cauza mișcării unui corp este fie în un principiu ghilimele natural, închid ghilimele, intre în naturii sale, acționând din lăuntrul corpului, fie un agent motor exterior, deci acționând din afară, iar efectul este proporțional cu cauza. Mișcarea și viteza sunt determinate de două forțe, de agentul motor, în paranteză interior sau exterior, închid paranteza, și de rezistența care îi se opune din afară, iar viteza unui corp în cădere, liberă, este proporțională cu greutatea lui. Teoria lui Aristotel va fi reluată în paranteză sau criticată, închid paranteza, de eruditul bizantin Johannes Philoponos, de Avicena și de Everose. În secolul al XIII-lea, în lumea occidentală, interesul pentru fizică, sub forma sa încă filozofică, mai degrabă decât propriu-zis științifică, se manifestă în cadrul școlii din Cartre, dar reprezentanții ei, Guillaume de Cartre și Teoderic din Cartre care îl cunoșteau pe Aristotel doar din scrierile sale de logică rămân încă sub influența lui Platon, limitându-se la discutarea ideilor acestuia din Timaios. Și în secolul XIII cercetările științifice mai sunt legate în mare măsură de concepții filozofice generale, dar Roger Bacon, Albert cel Mare și Toma din Achino iau acum în discuție problema atât de controversată a mișcării, în paranteză, cu sau fără referire la cauzele care o produc, închid paranteza, problema care va fi amplu dezbătută în secolul 14. Numele fizicianului important al secolului este Jordanus. Nemorarius, în paranteză, mumic.1237. Închid paranteza, care, în lucrările sale, vezi notă 1, dezvoltă diferite idei de mecanică ce vor fi reluate peste patru secole de Galilei și Descartes. Citesc notă 1. Elementa aritmetice de numeris datis, de triangulis mecanica, algoritmus demonstratus, planisfera. Elementa Jordani Super Demonstrationem Ponderis și atribuită lui Nemorarius, de Ratione Ponderis. Încheiat, notă 1. Mecanica lui enunță conceptul de compunere a mișcărilor demonstrând că asupra unui corp în cădere de-a lungul unei traiectorii oblice acționează două forțe. Cea a ghilimele gravității naturale, închid ghilimele, orientată în jos către centrul pământului, și cea ghilimele violentă, închid ghilimele, a proiecției orizontale. În aplicarea, în continuare a acestei teorii, Nemorarius dovedește, se consideră azi un vag presentiment al calculului infinitezimal. Îndelung dezbătute au fost în secolele 13-14 și unele probleme de statică ridicate de fizica aristotelică. Atacurile mai vii priveau teoriile lui Aristotel relative nu numai la mișcare, ci și la materie, la spațiu și la gravitație, căci filozoful grec negase posibilitatea existenței atomilor a vidului, a infinitului și a pluralității lumilor. Dezbaterile purtate cu participarea unor erudiți de Italia lui R. Grostest, R. Bacon, Albert cel Mare, J. Buridan, W. Ocam, Albert din Saxonia, Nicolas Oresme și Nicolaus Cusanus. Au avut însă un caracter pur speculativ, recurgându-se foarte puțin la criteriul observației și deloc la experiment, încât discuțiile se înscriu esențialmente în sfera ghilimele fizicii filozofice, încât ghilimele nu științifice propriu zis. Ori, referindu-se tocmai la domeniul fizicii, Bacon acordase deja un rol fundamental nu numai observației empirice și metode experimentale, ci și în cadrul acestor cercetări matematicii, fără care, ghilimele, nu este posibilă cunoașterea nici unei științe, închid gilimele. În secolul XIV, această tendință de separare categorică a gilimele fizicii filozofice, închid ghilimele, de fizica propriu-zisă se accentuează. Dans Scottus susține, cum am văzut, necesitatea de a distinge net între legile cauzale și generalizările empirice. Acestea, din urmă, nu se sizează decât conexiunile cauzale ale datelor observației. Din potrivă, William Ockham este convins că, nu numai perceptând separat datele observației, se poate ajunge la adevărata cunoaștere. Ambii afirmă că valoarea științelor constă în studiul unor sectoare circumscrise ale cunoașterii empirice și experienței, iar nu în încercarea de a surprinde principiile generale filozofice ale universului. Piatra undulară a fizicii secolului al XIV-lea rămâne teoria mișcării. În acest timp a fost formulată de Jean Buridan o nouă teorie a dinamicii, cea mai semnificativă și care a exercitat o influență îndelungată teoria impetusului. Jeamburida, în veznută 1, critică tezele aristotelice, ce-a potrivit că mișcarea unui corp după ce se desprinde de agentul care l-a propulsat, în paranteză arcul, în cazul săgeții, închid paranteza, își continuă traiectoria datorită acțiunii mediului, în paranteză, în genere aerul, închit paranteza, în care corpul se mișcă, veznută doi 2, și teza că accelerarea corpurilor în cădere liberă se datorează atracției pe care ele o suferă din partea locului lor, ghilimele natural, închid ghilimele, în par grele de pământ de centrul pământului. Închid paranteza. Citesc notă 1. Lucrarea sa capitală de fizică se intitulează Chestiones Super Octo Libris Fizicarum. În Decelo et Mundo el respinsese, la fel ca în mare punct oresme, ideea mișcării de rotație a pământului în jurul unei axe proprii. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Buridan respinge teoria antiperistasis, conform căreia proiectilul este împins înainte de aerul care năvălește în vidul creat în spatele proiectilului în mișcare. O primă și rudimentară enunțare a acestei teorii a lui Buridan, dar fără nicio influență directă asupra savanților evului mediu, a fost schițată vag încă din anul 517 de bizantinul Philoponus. Ghilimele. Instrumentul de aruncare transmite proiectilului o anumită energie motrică incorporală, închid ghilimele încheiat, notă 2. În schimb, Buridan susține că orice mișcare se datorează unui impuls interior, unei forțe motrice interne inerente corpului însuși, unui ghilimele elan, închid ghilimele, impetus. Grația acestei potențe motrice, corpul va continua să se miște atâta timp cât nu va mai suferi acțiunea unor forțe independente, și anume rezistența aerului și gravitația naturală. Aerul îi va consuma gradual ghilimele elanul închid ghilimele, dar corpurilor în cădere liberă, impetusul le va fi gradual sporit. Măsura impetusului unui corp va fi exprimată de cantitatea de materie conținută de corp. Dacă în mișcarea lor imprimată de impetus, corpurile nu ar întâmpina rezistența unor forțe, în paranteză aer, gravitație, etc., paranteza, ele s-ar mișca neîntrerupt, cum se întâmplă în cazul corpurilor cerești în mișcare circulară prin însăși natura lor. Prin teoria Impetusului, care îl dispensa să recurgă la o explicație a mișcării planetelor și aștrilor datorită unor forțe spirituale ca voința divină, Buridan încerca să includă mișcările terestre într-un sistem unic de mecanică. Iar făcând din impetus o potență motrice, un agent permanent prin însăși natura sa, în paranteză res nature permanentis, închid paranteza, ghilimele, Buridan face un pas hotărător în direcția principiului inerției, chiar prefigurându-l, închid ghilimele, în paranteză, pămare puncte duem, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc note 1. Teoria lui Buridan nu poate fi confundată cu principiul inerției, căci impetusul poate lua o direcție erectilineară, în paranteză, orizontală, verticală sau oblică, închid paranteza, tot atât de bine ca și o direcție circulară, ca în cazul corpurilor cerești. Încheiat notă 1. Considerând impetusul unui corp proporțional cu cantitatea de materie în paranteză a corpului, închid paranteza, și cu viteza lui, i-a sugerat lui Galileo Galilei definiția a ceea ce acesta numea impeto sau momento, lui Descartes noțiunea de cantite du movement, iar lui Newton cea de momentum, ca produs al masei multiplicat cu viteza. Închid ghilimele, notează a mare punct cât mare punct Crombeier, adăugând că, pe de altă parte, există o anumită asemănare și între impetusul lui Buridan și la force vive, sau energia cinetică a lui Leibniz. Închid Gilmele. considerat însă strict în cazul științei timpului său, fizica impetusului marchează un progres imens față de fizica lui Aristotel. În plus, marile merite ale lui Buridan constau în precizia cantitativă și caracterul sistematic cu care și-a formulat teoria. O altă ramură a fizicii în care cercetătorii evului Mediu și-au adus o contribuție demnă de reținut este cea a magnetismului. Prima indicație sigură privind acul magnetic apare în China, într-o lucrare enciclopedică din a doua jumătate a secolului al XI-lea, dar fără a se menționa că ar fi fost folosit pentru orientarea în navigație. Această modalitate de utilizare practică a proprietății acului magnetic de a arăta direcția nord-sud a fost, se pare, introdusă în China și apoi în Europa de marinarii arabi în secolul xi la autorii arabi însă, cele din informații privind acol magnetic datează în paranteză, într-o scriere a lui Bailac, se scrie B a y l a k a m punct, 1282, închid paranteza, din secolul 13. În Occidentul creștin, mențiunile explicite despre proprietățile și folosirea lui sunt anterioare celor din sursele arabe. În scrierile lui, Nekam, în paranteză m punct, 1217, închid paranteza, de naturis ererum și de... Utensilibus, ale lui Thomas din Cantimbre, în De Natura Rerum, în paranteză 1256, închid paranteza, și într-un mod foarte detaliat în Epistola de Magnete, în paranteză, din 1269, închid paranteza, al lui Pierre de Maricurt, se scrie mâ o urâtă, cunoscut și sub numele latinizat Petrus Peregrinus. În aceste lucrări este menționată și busola, folosită deja pe la 1200 de navigatorii musulmani și creștini din Mediterana. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Numită la început marinet sau Calamite, avea forma de ac magnetic fixat pe un flotor plutind pe suprafața apei, dintr-un vas apoi mișcându-se pe un ax. În forma sa aproape definitivă, busola a apărut în jurul anului 1300, în Italia meridională. Chestiunea priorității invenției și folosirii busolei în navigație este incertă și controversată. Încheiat notă 2 Tradiția greacă spunea că Thales a fost primul care ar fi observat și studiat felul în care unele roci, în paranteză magnetice, închid paranteză, atrag fierul. Fenomenul acestei ghilimele acțiuni la distanță, închid ghilimele, a unui obiect care exercita o forță asupra altui obiect cu care nu intra în contact fizic, direct era, într-adevăr, de natură să trezească cel mai viu interes. Pierre de Maricourt, inginer în armata lui Ludovic al IX-lea, cel sfânt închid ghilimele, începe prin a construi un dispozitiv care urma să mențină în mișcare planetarul desenat de Arhimede. În acest scop se gândește să folosească forța magnetică. Era pentru prima dată că cineva se gândea la magnetismul poate fi convertit în energie cinetică. Ideea aceasta l-a condus la aprofundarea problemelor magnetismului. Metoda urmată era bazată esențialmente pe observație. Epistola despre magnet, unul din cele mai importante tratate științifice din Evul Mediu, conține în 13 capitole descrieri și explicații foarte judicioase despre modul de a recunoaște rocile care au proprietăți magnetice, de a determina și distinge cei doi poli ai unui magnet, în paranteză arătând că cei contrari se atrag, iar cei egali se resping, închid paranteza, despre inversiunea polilor și inducția în bucata de fier a forței magnetice, despre fracționarea unui ac magnetic în altele mai mici, în paranteză, explicând și de ce nu poate fi izolat unul din poli, rupând un magnet în două, căci atunci fiecare jumătate devine un magnet complet, cu ambi poli. Nord-sud, închid paranteza, despre acțiunea atracției magnetice printr-un mediu dens, în paranteză apă sau sticlă, închid paranteza, despre stabilirea polilor unui magnet sferic pentru a ilustra astfel mișcările corpurilor cerești, etc., în experiențele sale, Pierre de Maricourt utiliza un ac magnetic plutitor, în paranteză, apoi fixat pe un pivot, închid paranteza, plasat în mijlocul unui disc de referință împărțit în 360 de grade, pentru a se putea citi exact direcția urmată în raport cu polul nord al acului magnetic, iar folosirea ei a permis europenilor navigația în larg și traversarea Atlanticului. În interpretările sale, Pierre de Maricourt era în parte tributar concepțiilor și prejudecăților timpului său, în altele însă el își devansa cu mult contemporanii. Astfel, el nu atribuia polilor magnetici ai pământului acțiunea de direcționare nord-sud a acului magnetic, ci celor doi poli ai sferei cerești. Încercând să explice inducția magnetismului într-o bucată de fier, el considera, bazându-se pe principiul aristotelic al cauzei și efectului, că magnetul transformând bucata de fier în paranteză element ghilimele pasiv, închid ghilimele, închid paranteza, într-un element asemenea lui, era agentul activ care traducea în act magnetismul potențial al fierului. De asemenea, deși observă că steaua polară nu coincide cu cea a polului ceresc, el nu remarcă declinația magnetică. În paranteză, un fenomen care va fi cunoscut abia la începutul secolului XV. Închid paranteza. Pe de altă parte, Pierre de Maricourt nu acceptă opinia unor contemporani care susțineau că orientarea nord-sud a acului magnetic s-ar datora acțiunii stelei polare. De alt minter, el însuși observă că magnetismul nu este totdeauna orientat spre staua polară. Neagă de asemenea că orientarea acului magnetic spre nord poate fi atribuită zăcămintelor de magnetită din regiunile polului nord, căci asemenea zăcăminte există și în alte zone ale Pământului.